مبعد من خير الحبيب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب حق البراق بيد من المسجد مصنف هذا رحمه الله بابنا مسلسل الذكري في بابن كي چتاو سنظرو کینو دانش ابن مالک روایت دا مقرر ده خو صدا بو رحمدي الله تعالی رحم دې ابو سعيد خو دې رحم دې خو زيت مقرر چي دې نو دا رويت انسته موقوف هو دې نبی عباس څنګه موصني پدې مخام کې د نظافت خبرې کوي د جمعې د نظافت پهې برخې دا د ازینات او مکروحات دی په دې کې یو څو الفاظ راځي پنځه الفاظ دی 보자 او بصاح ذاهو منل حمي انه حمو نوحه چره دا تانو خامه و نو خواهد شده داده دا سنی نویم و مخواهد شده داده دا پوز نویم بلغم چوتو مغالیم به ده نه انسان مجبوره کییم و به ده مجبوره اخفاد اخفاد مرتبی ویم کله خدای سي چې خلافت روي کله چې انسان باندې دا حالت شي خلافته به وجবি خدای سي چې مقصد کې رغاوټ واټقي خې کرت نشي را کولای کله مرزکی هي حرج تا ورتي انسان لري اول د دې مناسبه ګوري نو طاقتوبتی کلام باکل ته ور دی تقدیر مناسب جنو بلکی جماعت او یاد ایمادتنا علوا یو دسی یو چاغره سفری لا خاځه آیا زوی اورځاو دوي شي کوي جماعت اورځاو دوي شي دی بل <سؤال> دي کې به هم اورځاو دوي شي دی کې پرې شصره چې مدفونې کې خاخه کوي جماعت اورځول نو خاخه د معلومه ده چې تدفيني قطراب المسجد کې جاي شو قولره چې جمعہ کې د توکل هڅونځش نشته دا یا سات چې د مسجد نه ده ابو سعید خود رضی الله تعالی پروید کېږي خبرو کېراږي واليفسق عن يساره وتحت قدم اليسرى والليفسق عن يساره وتحت قدم يسره دعنا سرويتكم داك شايتريجي لا يث عنا فحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولا كرع يساره وتحت رجله اليسرى باو ليفسق عن يساره وتحت, وتحت قدمه فیوزی کی بیدا نیچی فی المسجد کو ترجمت اللہ موسنیفا دکرلے باب و کفارت و بضاق فی المسجد و دیرشن باب دے البضاق المسجد خطییت و کفارت فی المسجد نیمی پوږ دا شی نظام چې انسان مجبور شي په جماعت کې توکل دمو کړم د هم کولغه دې چرګ مجبورۍ جماعت کې ټکی غځ طرف ته یا خي طرف ته به دې په حاله واړې بې نام مسळा چې دا ادب ته جماعت به استمرار دي خو په باج وخت کې زه نه خوښې چې دا مؤقته ادب دي قرينه په دغه دي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَإِنَّهُ يُنَعجی ربه باب حق البذاق بیل جد کی و برخان فَإِنَّهُ يُنَعجی ربه بے در رب سمناجات کے ورم در در محن کے دین فحین در مناجات کے دام کرو دی لیکن ترجمت اللہ بنا دام آدمی باب حق البذاق سموط لقن دام کدا مناجات حالات یو کوي اوس کتا حدیث ته متويشي ته زه ته باب حق البذاغ باليد من المسجد حضور سماج کرک باب حق المحال بالحصا من المسجد اومجدا. بذاق وضم و خاطف مخرجم. فاوض که داره لحلق خشق رضعرق عليه حتی رویانه سی فقام فحقه بیده. ترجمه تلویم و ذاقو ذکره ری اوم و ترجمه بن رکی نخامتن فیقه بنارده نخاما او ترې مطلب هغه د بازار ما ته માતા سوی دې چې دې حکم یو شان نو یا خو جواد زميته اشاره دا چې په لا سیم پاکو دې شي نو په ګټ باندې هم پاکو دې شي حق المخاطب دې یا دې ته اشاره دا چې بلاس به دې کې حکم لکښوونه ویاپېږي ته دا واخدې نو هغه ګره چا سري ختم شي پدېم پورته falei يمن حق الولاق بيد بين يد تدي من داتا چې سانه ته د بل چا نه طلب نک اگر چه علي استعمال کلا چې حصا علي استمالك على السلام حصاو تكنسونك لو استعانته بالجان تدمكم <تصفيق> حتى ري ذلکن افرادینہ قومہم اثر زاید شی منکر من کو مل <سؤال> کر فل غیر یدیہ و الا لم یستطیع فبسانہ تی و الا لم یستطیع منکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ کرن متغیر کن ہمے نہ وکلو چہ اسی مکہ وی ولائے فلا او ذل مايند يا سروش او ذل ساتي يا اپو محمد خارشو وين نه ينه رب مناجات نه يوچي دا تدو پسانو فماني کې راته قامت مناجاته نه وي کله چې وسړوي نه جه تو نه مان دراه خبرې مې سوکلې نه دل ته خدای وکړه چې الله او جواب کاروي نه کې خبر کوي دا جوګه چې د دې سره کلام ده او الله او تغو یوږي چې الله تعالی طرفه مسو ناجي د کبې دي یا دا کې نایو مجاز ده او یا دا تشبید کلام ده د الله <سؤال> متوجي کې درته سیناجي کې دایې کې دا د الله صحابه کې حافظه کې اثر ظاهري کې د انسان پر زمانه رحمت نازيږي بنا بره تطبیع معقولات نازي کېږي په منځر د محسوساتو او این رب بہو بینہو بینہم خبلہ پیدی دکی ونو صدع او داو این رب بہو شکل خلد او پزنی کے و این دین دا حلولیو مصدق نصابیتی اچھا اللہ فمکرم کی موتا مکن بے اوکم محالک حاں تدہ حلول رجی دا بے تقیوب بے قیاسا دل لا پتا دکی وجود دین بے بي تقیوب بے قیاسا وابد اللہ کنک تراہو و لن تكون ترى في او مقصد دې کې دا دی چې دا جهاد د demokratiya ترمنځه حساته د کته الله پرته متوجه اپ دې حالات کې یو خاصه تجدیدا د الله ترپ نه إن إنسان تظلم عن ذات جلبة برنا ناجد ليه. باب حق المخالد بالخصى من المعجد وقال ابن عباس ابن عباس رويته إبن أبي شبه مصول النقل دېږي چې تمه مناسب نشته دا کول <سؤال> ته خپل ځیګر دې یو راغتي او روط دې کوي فخ سنو ان کان ایبسن فلا نو دا بزا په دا وسه خو دا مناسبت دې دا غیر جوار دانه چه مناسبت صرف قضیر کره سنچه نفرد دا قضیر د دا بودا قود و ساخر دا دیشن رو نحمن نفرد کیه او دی کریه تا اشار دا چه کمشک رتوبتی دا غیر ما کمل ازا ازاله پکاردا نکو مخاد دسیو و نخام دسیو شغریس رایت نکاو په کاڼي په غټ باندې صاحب او چې دې دلاوځه اوځپای دي کېد حق ته ضرورت دې کولیږي ته لاراوم ختيو نبيوي پورا سپې کې باب الله يرتقع عن مين هيك لغم فیس صلاحات کم جی کریم مقایم که صلاحات لفشت ده و دیر آتون تا حدیثی که اون تا حدیث رانس دا ابو ارغا دیر دا بو شعید ده اوال فاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ادعا ولا عن يميني ولا يساري او تحت قدمي اليسرى فاذكركم ولا عن يميني ولا تحت رجلي ويقضي كنستد يد بعثك يا خاشته عن يساري او تحت قدم اليسرى ام ندان فذلك اذا كان توين ان المؤمن اذا كان في صلاه وين ما ينادي ربو فرابع قن بين يديه ولا عن يمينه ان المؤمن اذا كان في الصلاه رو رو کې دې د حق دي ته ورسوله موسینی فضل الرحمت پتراجمه کینا کمال کړ دې جيوځي کې یو رې ترجمه تل باب و ده او هاغلا فضل تنه یې په دې کې هاغلا پکې ده ولې دا پیښیدلاله راتري قدم ځای کې وش کال دې چې وینم ان حد دی و راغلي چې په یمین ملایکو دی نو لې په يسار باندې ملایک ندي از یا تلقل المطلقیان عن الیمین و عن شمال قریب مطلقیان تیر آفان الیمین و عن شمال قریب دلتا خیتراتا موانیات شا زر طرطا اجازت شا وشکال والعلم <تصفيق> وحین د مناجات او د صلوات کی دغه طرف ملایکی او طرفه کی هم کېږي چې ذکر عام مقادار ټول د شعر ز او د خیر سره تعلق هاغذري چې په خیر تربیه نام یحتمال دري هو دا یحتمال هم دري چې ملایکی دې د کې تر په غلم مکرہات احساس کوي چې کدا غې ته نو قاعده ته او دغه تر په د مکرہات د کرهته احساس نه کوي څنګه کې د مکرہات د کرهته احساس نه بابې مو ساسو له پراعتي وروڼه او نوابه کوه مسایل دې عزت له په قارې صلاة د رسول الله صلاة کوم منبره ما الناس چې قبلہ دې کدي ته اشاره راځي چې امام د په اړه د حکم شيخ خپل او پښوان د تعلیم دا آداب او اسکر د مانزه آداب لماذا ذا ثناثي اتمام شرات هو سजिकه ذکرهم کوي و ذکر قبل الله دا کله ذکر تديره دا احترام ته لغي ماعزه الامام وا باب ذکر قبل الله حالتونه کبه کی هاونه صاوس سخهلی چې د ما کې ولر هنده کړم محمد دغه طرف ته وې همداینه ما فوالله ما يحق علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم مرازوري دانسویت کمد سره دی قال صلی الله اسلام صلاتا ثم رقی المنبر فقال فی صلاح و فی رقو نمانه پشان کیویی دیت رقو پشان کیویی اینی لاراکم من ورائی من برای نکما عراکم لکر ما دا عشان ما فیسو خبر پیدی که قابیت اکر و جوری اول خوشو را لا رقوم خوشو سیر کو سیر کو خوبیه چې مراد د خوشو نه سجود مراد دی سیدن انما به وسینه تا جی په خوشور باندې دی دیوینه ده چې په سیدی کې غایتی کې تاسری پوسریو او دا سې هم زم درې چې خوشو د جنې صلات واغسي کی کوه په قيام کې دا کو په رکوع کې دا کو په سیده کې دا کو په قعود کې دا به د رکوع له ہم دا همغه رسول الله تعالی انی لاراکم و راکم دروسا منما سنگیدو سنینی علی بدا چې د دې زاد او کای چې علی د غیب دی دا مردود کله شول حدیث مولانا زکریا په عمله کړی تقریبا بخاری دیږي یوسری قوم سمجه بدر الدین دی انی وای روستای دل دادو وحنه عبارت ته تاسو د سړي حال ماتو دا هم وقول شو دی چې دا پیټفاق باندې د محکمې نشا تکتد ستو دا, دا. دا خو اگر اشکار دي چې اتفاق کی به څو څه دې په اتفاق وو پیغمبر نه علاوه نو کسان هم ماجفتو دي دا قول کول چې څټ ست کې سترګي دا خا کول نه دی د ثبت سترګي چې دا مندو مندو نه دی دا مضمون دی زه هردا حق او ذا چې کوتی بشرا په سترګي ورزول شي هغه ذات کوتی بشرا په څټ کې هم ورزول شي معجزتا و معجزه د پیغمبر په پی اشتیت کې او معجزه دایمې هم نه نه دوام لري نه د پیغمبر په پی اشتیت کې وی او وختي بل وخت نه وي خو خوستان مثلا هم سګیتو شولاب چې معجزه لوي او رؤیت کې محاذات دږي مواجهه ذریعه مقابله ذریعه چرایو د مری په وایې کې نه زیاتې فاصلهګي نه نه ته قریبي لکه زیږ خود څوک دی نه زکه دا نه ته قریبي نه دې رویت دلنا نکزی تو کلا جسمی جسمانی نه ده په محاذات کې نارضي په مخابله او مواجهه کې نارضي لکن علی سنات پر جماعت وئی رویت دللا ور پردا چې پر یو سکه پیدا کوي هغه رویا کوي شي پمات کې والله پد استور کې طاقت درويته دللا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سبق بين فجتين تزمر بالصنيعه ولقد جرت في جرت من دا محترم كراهه دي قسم تعبيرات د جماعتونو تعریفی نسبت کیږي مسجد پلاني بني پلان تعریفی نسبت دا ځای دې په یو ځای دې ځنې خلکو چې ځانندې دی ځکه انل مشاعد الله فلا تطرم مع الله يا حدا غذا الله سرغل بلذي دو رايده حجاج يوسف تدا عبد الملیک بن روحان تطنع عمیدو دا. ابراهیم نقیتا من دسلن بس شعره دی. او دلیلیم زغاییات تبیشکو انا المصحیل ده اللہ افلا تدرو مالا یا حدان. خود جمهور بنیل مانید دا نا ذکرنا را بلل نی دي تعارف دي او د پیغمبر دې صلوات و سلام د صحابه و نه نقلې لكذيذي کذا الفاضل اعلی رسول الله اسلام صاحب کا مخالفه کول په ما باندې د سنن کې چاغات تر دې شې د حجانا او داغی انتہائی سنیت الاندار مقرکڑی وممسابقه کولا پاگا سنکی چه دا ها تلیبیان نی شهر سنینا ترمجد بنی زلیق پوری او دا بنی زلیق لفضر آگئی عبداللہ بن عمد چو کانا فی من سابق بیا دیمو پاگا سنکی چه دا مسابقه دا رحانی کاؤ دا سنیت غلوال اغه حجاجي مين سرقول چې دې اعتبار نه حجاجي مين سرقول چې دې قابل اعتبار قابل اعتبار نه ازن دي اوماته حتی چې ده کسان په دمانه د کوفہ په توهونه لګول لږ ویلا اغه دا څنګه د یزيد په واره کې قوم قائم په یزيد ابن معاويه یو لاغ تدری زرا صحابہ تزاجین پدک تدری دین او تابعین یو لاغ تدیره زرا, زرا. لا ستړی دي سوال د حدیث دغه پارشه دا لري او دا حق دین علی او ثم سری هغه دا سنود دا تسمتریت د مخ کنا او د روس چرول مخ کر تزمیر دا سنود تزمیر دا سنوند ای شو صاحب شو از تزمیر یې څنګه چی دا سنود اثر باولاو باسته ایسته ایسته ده اغا غا حج کمرین و بیتا کما اولا رو رو پا مند بانده شه کما فوزلا غا حجیده پا بلانکی کما رضو نهی چه ده اغا خطن کی بیر ریخ پر ریخ پر اخپل خل ماییدین دا شانتۍ تنظیم روي زمات دې دادرې یالونه دي دا د بچو هم دې زمار دا زمات دې یو د خلکو تر په نیو کوذری تیوي زماد خلکو تر ټنا له کفو یې زمات په پاسه یو دې غلای او کولا پیټه هم ور کوي خدا په شاه شاه کوم منډه وها کړی د جهاد نه هم راغور د عشق تا څکلښ وای دې هم دې ما په شاتري نشورا گذری نه هم چې علانو غړي سو سو کې بې کوجه شو هاو ویجی مشر فلک شرانچ دی یا شاختای سمخامخ کی د دې په پاره سرهای سمخامخ کی چې دې ندی یاد جوړ شي مضبوط شي مخور نور سازمان هم د سیکول شاګردان چوډه مر سمخامخ کول تو رحمان شجاده تبير رحمدا هوب رحمن واه د پاره پیدا وا پهې پد کې وله لانو شمې شې درې شې دا چه نو رسار نو ای لانو شې دي څا کو کوي ساخته ګرځي نو هم ساخمو په پناره شیخ ماتو قتل یو زوم یو بل کس وی ور شي دا بوجي واخلي واغه شي راولې دلته اړه ها کا <بنار> خهدا کوم دي نه شنه نه ولا ما هاندني هي شي خو ز سو کومه مارخور لديو فلکانو اول او کو کوم کله کرا ولا کوم شي دي ماشوما لا دا تدير <تنیزی> وړي ساه کې مپ هغه کله ته چې نه کوي خدا حاله دین انقلابات دین په دې وڅو تاسو دا ځینې نه کولې او امنا الله دې غار ته خې دې کې دا شته نور حالات <سؤال> انسان دی ها هو په دې دور کې د لموت پنځه د لا خوشاله د نه مشکل ژوند دي نه هېتي مشکل کې وتی او څو له خپل خاطر دا غړ غړ کې निजाम ته تړلاو دا غټې غټې باندې یو دا تامیرنا کول صحه هان کې دی خلک له خدای کوم دین ته راست وګوره د دې حالت وګوره نجه کوم کاستی دي عاوده عربس تراس پکې نجه پکښ کړ په شي نو خپل اهل عیالم دې تر سودوی او ځانم دې تر سودوی او چې دې نه هیڅ کښل باندې په پوښینو په ځان باندې جوړي کوو قوم جوړي او په مال باندې جوړي او په حق حاله په قهر وختین پیغمبر اسلام په دې باندې نه دی خورې بنو زره تیرې دا زره ابن عامر دا حدا حذر خاندان دی یو بری درې دې دا په حوالیږي کوم راوی دا حدیث دی او ان نا نا کې ان عبد الله بن عمر بن عمر حدیث والي نو سابق بها او دسوی جنہ عبداللہ ممر کانا فیمن کانا فیمن صاحب قلی فکر ذہنی غیب حرف کہ یادا جملہ نافیت آوالا مشارعان پا دس موقع کی خفل تعروف بسا اوقات پداری که ماسوسوک ملایب شوی شیخ سی بچر تئی بیم تو پوست کوا ہے دیک اصان توبی خیل او ستاره نشمه دې چې څو دېมารا غوښه او په توګه نا غزنې خلک نمنې هغه وې چې دا شیر شي دې چې په سبدل خي سبدل شي وي او چې دا تدسيوي امنه دې هغه ماته وې چې ته شیخني چې بل څوک یو بیا دا ویم ته پوس کې چې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 پرما صلی الله <سؤال> علیه و سلم دا په رساله ته دا په زمینه پرواکړی دا په لږه لا پوري ځاوړه د قريه رسول الله علیه و سنتو په اساس په دا ډول د بازار غبر رسول الله صلی الله علیه و سلم خو اجازه کوي چې کوم ځاده یو کېدلی پدې رسول الله عمر دا څنګه یې په نړۍ باندې قالا دا کار صلی الله علیه و سلم او صلی الله علیه و سلم باغ القصمت و تعلیق کینه فی و غیر ذکر کړه خو هغه اموچت جمعه منافی امور مباحده جمعه جات دي چې د تقسیم یا د وंचा ک په جماعت کې ځوان ډول ګونګوش کې اونڅه ک د کچورو یادانګورو ابو عبد الله د قبا ماناکي یافتنو علی عذق اونڅاکته و ان تسنم پنوان جماعت هم پنوان نه وي होत سي نون مقصوره وی او د جمی نون چې د دا مضموني منونی لك السن والسنوان خزائره هيئة يوشع ترككي حديثة متواجهة قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم بما من البحرين فقال نصره في المجلد القجمعات كه غوظة ووشندا ناصر ذكو جاميل نو بيلي غوظة فكان اصل مال نوتي ابي رسول الله صلى الله اسلام وسلم فخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاه وامنت قدري دنياته في عمري ان قال فلما عقد الصلاه جاء راه فجر سيدنا فما كان يرا اهل لا طاعه نسبني ذلك ان قال ير قوله عباس راغ یا رسول اللہ آتی رین فینی فادیت نفسی و فادیت او کتاب اللہ کے ماسلوز سنگرہ جی سورت انفاد کیا ستاو سنچگرس شید وان بخیر اللہ درکی کتازکی انہا بددین تو ايهتكم ورا بعدي كي اقايات بنيت خوف قران تي ورا بعدي ماخ الله صلي الله قافلي بصي شلو خطر شلوا من پسانا اغستيفو ویده تلشاو شو کو غ... غ... نا کا کری مال تاسو نشمه دایو دي تاسو دوځ عہد ته ایت هایتنه احر ایت ایو در کښوې دبل پتمام شي د خلکو خیل دادې جزاد دا رسول الله صلي الله علیه مسلمان د محکنه رسول الله صلي الله علیه جمع کړو رسول الله اسلام الله و سلم ته قضا خلا فحساه في سوحي ن او بلب ير ور د پيام چي ثم ذهب الى كي يقله شذا يتتول اخلال له شتوله تاريخه ده قلت نه چکمول يا رسول الله مرق باذت سماته او چت کې قال له زه چاته نه قال فق انت لي تي را تو چ او را ما فنصر من بيتكم كل ثم ذهبوا يقلوا ويلك او بيو چته دي بي يا رسول الله لي دنه کېد شيته كمي مور بعظمي اف علي قال لا قال فق انت لي فنصر منو ثم احتمله به اوچه تقليل فالقه اوه على قائده في دیقوه واندی بوگی وارو دی ثم انتلقه بیرمانون فما رسول الله اسلام یادباو بسرون رسول اللہ اسلام بس نظر لگو حتى حتی اخفی عالینا حتی اچمنا رسول الله اسلام دار نظر چون عجبا من خیسید حلسن تاجباو اما قام رسول الله اسلام وصم ممنون رسول الله اسلام نو فاصله دایچ و دا دکی روپې وا هيت نو طول خطول خطی شي نو چم خبره کوي توجو دي یو هو دا قسمت ذکره ترجمه مطلبه کیږي رساله حدیث کې تقسیم سر زم علي بحرین و تعلیق القيمه بکم دي موسنی پله رحمت دای او یو غادت دصی کوي تعالی یکل قیا کو دلت نشتا نو د عرب داد تو چې کله با کجری پښې شولي دا غنوی مون چکراول کدی وان نکې خلق به خراکو خو سخاوت په عرب کیږي ایو خو ځشت دوسان پکې دي نا کبا نبر جمعه ته مجد حرم ته کېدلو دی خلک کوي گاوا برابر وي بيدینه غوړکم کسان نشي ته وانه دي ته نه ځان ځان بيدینه ښکاريږي دا خوش دي یتي مانی شو نه ویوالا اور اسلامه ټرک بيتاويږي بيتي او راو غو دروازه اور دروازه زنانو ته پاتې خ سی پات دی دا اخر پر دی یوځي کې کاري ته خور ما چې دې کې کاري کی نور کسان هم رااله نا کې شوم دي خوري شو نه نه کړه دې ما نه کې شوم دي ته کې خیر عرب کې دا عام عادت ابو محمد بن قتبه و تعریف و تغریب الحدیثی دعوه اخری کتلی هم. اصحابی سفود پانم دا, دا, دا, دا ترخوا رسول الله اسلام معاد مجبل امیر مقرر کرد. اوه پترخوا ترخوا بیوز رسول اللہ اسلام امیر مقرر کرد. امور جعیش و تدریسهم جعیزی خوش بلا جرأت بلا. کجرہ تیوی ہاں موانت جفت تدیس مکروح دے ایو علمی عذاب چلاکپتا حش و شاید دیدی نمزان ساتل پاکایزنی رات ترانمون چلی دان دیدی نمزان ساتل پاکایزنی لباہرین واقعرالا بیدلت ابراہیم ذکر ابن تحمان او خوراچانی ایک سو تریا سر دا که داو فاد دیں نومی ورادی کردی کردی کردی کردی کردی کتا قدری لین دیں دیں نقل که ابو نعیم پر مستقرات کی موصولا نقل کردی فخير مصنبتا حديثنا قطيه. مال لبا حينتوه يولاكو داول خراجو. ما دنیتا دا تغاف نغاول شاوله. عمیر علای من ابو عبیده ابن الجراح او د دې سره څه کوم دی حلا ابن الحارث ثقفي هم ظاہر خدانه چې مال بحر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې راول شو ری رسول الله صلی الله علیه تقسيم کړی او وای چې عزیز یابر نارایي یابر واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم د یابر سره ور کړو مالې به نه راغې نو زما تعالی حقه دا او حقه دا او حقه دا دې لپاره کړو رسول الله اسنه ام انتقاله شو مالې به نه رانغې دا وکړې په وخت راغې بیا راولې دې لپاره کړلې یونیم زروپېټي جوړې کړي په لابلای په کتنې څو ورچته وي داغه یو هغه چې له بهره دا حزان د بحر ندې مشهور کله عبد القيس کبید عبد ابن دعما ابن جرید ما بن احنان اولاد دا حدیث تا چن مثلا معلوم شو د امام ده پارماز ده خرکونه دی پکارچه عوام زودت مندیه. تقسیم امام توالده، قجیت توالده ده اپ اجتحاد تقسیم کیه. ده رسول الله اسلام صحوات مغلوم شوه. ده مسلمانه ده پارماز ده جماعت بیترین زیره ده دا شي اندادي پوندونه جما کول حمدتي کوله ته وو سنا جواب نه جماعت کي تابع بخري دا سوبو زانه سليشي ګرد د نوري رقم او په پهونکو چيدي ها کوچي او شام ديازه ته باش کوم کوایې دې ختم